Георгію, як справжньому юристові, було боляче усвідомлювати, що єдина закономірність, яка існувала в країні – це відсутність будь-якої закономірності. Єдиний закон, який діє в країні – це неписаний. Від усвідомлення абсолютної недоцільності своєї роботи просто нудило. Виходить, що всі закони, над якими працюють найкращі уми держави, є не більше, аніж декорація, оскільки навіть перші особи держави, навіть голова Вищої Ради Юстиції їх не виконують. Чиновницький бюрократичний апарат живе за своїм неписаним чиновницьким звичаєм, і змінити тут щось просто неможливо. Бізнес, який завжди на ранніх стадіях керується своїми власними правилами гри, також плює на законодавство, створюючи найхимерніші та найвишуканіші форми обходити його. Практично з такими думками Георгій Липинський, Денис Бородач та Іван Кащук засіли після засідання їхнього профільного комітету в кабінеті, щоб хоч трохи причесати безнадійний і абсолютно невиписаний законопроект про права жінок в Україні. Георгій з деякою заздрістю дивився у вікно бюджетників, що світилося напроти. Вони також не сплять, однак на відміну від нього роблять користу справу. Робота не йшла. Денис закурив. Некурці Георгій та Іван скривилися. Денис загасив сигарету. «Усе, більше не можу», – піднявся з місця він. «Здається, тут не можна нічого зробити». Зпересердя кинув на стіл документ Липинський, одні пустопорожні декларації. Не переймайтеся, експерти вже попрацювали над ним, з'ясували, чи немає розбіжності з іншими законами, заспокоював Іван. Наша функція суто формальна. Я не про це. Я не розумію, кому потрібна ця біліберда. Цей закон і ще один доказ, а точніше, звинувачення на нашу адресу. До речі, «Цілком слушне, що ми займаємося законотворчістю заради самої законотворчості. Це замилювання очей Європи. Ми тільки вдаємо, що в нашому законодавстві все схвачене, навіть права жінок». Місце оцьому всьому показав Георгій на папери на смітнику. Він цілком серйозно розмахнувся, щоб позбурити документи в кошик, що стояв у кутку кабінету. «Ти що?» – перехопив його руку Денис. «Очманів?» «Тут же мої правки! Вони тут як мертвими припарки!» «Хлопці, не треба!» – розборинив їх Іван. «Закон, звичайно, недосконалий, але ж у нас немає жодного закону про права жінок. Нехай баби цим і займаються!» – з пересердя випалив Денис. «Так не можна!» – з осудом сказав Іван. «А взагалі тут жінки також брали участь на початкових етапах». «Ти мені вибач, але той, хто писав оце, жінкою називати себе посоромився б», – з'єхидничав Денис. «Я нічого не можу збагнути. Я дивуюся жінкам. Навіщо їм цей закон?» Адже дискримінація починається тоді, коли встановлюється межа між одним та іншим. Цей закон, по суті, виділяючи жінок в окрему соціальну групу, практично сам встановлює межу між чоловічою і жіночою статтю». Він ще більше посилить ті суперечності, які є в суспільстві. А по-друге, чому ми, мужики, повинні ламати собі голову над цим законом? Де ж наші жінки-політики? – обурився Липинський. На барикадах скривив посмішку Денис. Замість сіяти добре, вічне і прекрасне, вони сіють ненависть і зло. Ось це яскравий прояв чоловічого расизму, – завважив Георгій. Чоловіки роблять це саме в стократ частіше, а ви вириваєте із загальної маси людей, саме жінок, і приписуєте їм абсолютне зло, чи абсолютну агресію, чи абсолютну ненависть. Жінка за своєю природою повинна бути творцем, а не руйнівником, наполягав на своєму Денис. «А чому тільки жінка? Людина взагалі незалежна від статі. Це справді правда» що дискримінація починається там, де починається розрізнення. Денис скривився. «Слухай, це ж ваша фракція запропонувала законопроект. То з чого ти тут розпалювався? До речі, ви виступаєте 16 то чи ні?» «Ще не вирішили», – в один голос відповіли Георгій та Іван. «Є липале», – вибухнув Денис. «Ви коли-небудь небудь можете зробити конкретно?» «Так або ні?» Демократи називаються. Ви своїми інтелігентськими штучками вже всіх замахали. Хитається, як лялька-неваляшка». «Не гарячкуй», – спробував охолодити Денисів запал Іван. «Що не гарячкуй? Ви знаєте, я невеликий прихильник нинішньої вищої влади. Я теж вважаю, що її треба вимісти мітлою. Однак цивілізовано, а не так, як ті гавкуни, які називають себе опозицією». А ви, ваша фракція, взагалі поводитеся просто нікчемно, ні вашим, ні нашим. Як ми поводимося, не тобі судити, посерйознішав Іван. Ось ти особисто, Кащук, де будеш 16-го? На окрузі. Значить, все-таки тікаєш зі столиці. Я буду зі своїми виборцями на мітингу, тобто не тут. Ось це є типова поведінка ляльки-неваляшки. Я з вами... А одночасно не з вами. А поки ви, демократи, будете хитатися, ми, більшовики, вас так обставимо, що ви не встигнете отямитися, як будете сидіти у великій калюжі».